teknolojia inakuwa kila siku. Zamani tulikuwa na na, na vipima vipi mwendo ambavyo vilikuwa havitoa picha. tukaona kwamba hii inatuletea malalamiko mengi. Lakini tukasema kwamba hapana, ngoja tuende mbele zaidi tuweze kuona namna gani. Sasa swala lako ni kwamba ni wakati gari inapigwa picha. Gari ile kuna ukiingia kwenye eneo la speed ambayo imewekewa kibao maalumu cha speed maalumu kwa mfano Unaweza ukapigwa upande wa mbele au ukapigwa upande wa nyuma mradi tu uwe hujatoka ndani ya lile eneo. Kwa sababu mimi mpiga picha sio kwamba mtakuwa tu niko mbele, hapana. Niko inaweza nikawa katikati ya lile eneo. Kwao gari likinipita napiga likiwa linakuja mbele yangu. Lakini pia na, na in, inaniruhusu pia kulipiga likiwa limesha nipita ili mradi tu liwe halijavuka kwenye ile eneo halisi ambalo inatakiwa kupigwa ile picha kwa maana hiyo ukipigwa speedi kwa nyuma ni sawa mradi uwe hujavuka kile kibao kinachoonyesha speed ukipigwa upande kwa mbele nayo ni sawa kwa hiyo inategemea unaweza umepigwa nyuma lakini bado uko ndani ya speed limit inayotakiwa umezidi kwenye speed limit inayotakiwa kwa hiyo yote ni sawa ninachotakiwa hapo maneno zamani amani ilikuwa unakuta traffic wamesimama ukishawapita tu dereva anaenda zaidi ya ile speed aliyokuwa ametoka nayo kwa maana kwamba ni wapita hao kwa hiyo siku hizi hatuna hiyo kwamba shapita hapa alipokuwa amesimama nimeshawapita ngoja niende kabla sijamaliza speed Unapigwa kibao kiko pale kimeandikwa hamsini sasa hamsini na moja na mbili ni namba tofauti kwa hiyo swala kombo ikio hamsini ni hamsini hizo nyongeza nyingine hao wanajiongezea tu kibao kimeandikwa speed limit limit kikomo unachokupita pale na speed hamsini. sasa hayo mambo mengine wanaongeza ni vitu ambavyo ni vya kibinadamu zaidi sio kwamba viko ndani ya sheria unaweza kwa umezidisha speed maiga ukapigwa fine ukaenda kemo ndo ukazidisha utapigwa fine uwezi kusema kwamba mbona nimeshalipa fine nyingine ya maiga utaenda mleba utazidisha utalipa utaenda kwa utazidisha utalipa mradi tu umezidisha speed katika eneo ambalo hahitaki kuzidi speed. Sasa kuna vitu ambavyo tunaita wahalifu wa sugu, notorious criminals au offenders. Hao ukisha una huyu amekuwa sugu, unabadilisha, tunabadilisha uelekeo. Sasa sio lazima tumpige fine sisi. Kuna fine ambazo zinatolewa na mahakama Oko ukisha una amekuwa kero zaidi, tunampeleka mahakamani. K kwa hiyo ndio kitu ambacho tunachofanya. Barozi wa RICA anapokuwa na safil ndani ya lile gari, uweza moja kwa moja kupiga picha ya kile kitendo kilichofanyika na kutuma katika group la RCA Aza mkoa au wilaya ambayo grupu lile kuna viongozi wa trafiki ambaye kuna RTO, kuna OCS, kuna hata askari wa barabarani. Hakitaka swala lile litatuliwe. Kwa hiyo lile gari likisharipotiwa kwa kupitia group la WhatsApp au Telegram wanapofika mbele tatizo lile linatatuliwa dereva anaikua kwenye lile gari pasipo kutambua ni mtu gani kalipoti kile kitendo kwa hiyo mabalozi wa salama barabarani wanasaidia kuondoa vitendo vihovu. hasa hasa vinavyosababishwa na madereva wakiwa mabarabarani. barabarani niki, nikipata niki changamoto kidogo kuhusiana na uvaaji wa helmet wapo baadhi ya watu wanasema helmet ni chafu na nini nikasema pana helmet ni chafu Huyu bodaboda ambaye ana helmeti chafu, sio yuko peke yake anaendesha pikipiki. Mm -hmm. Kama unaenda kwake, ukaona kwamba helmeti yake ni chafu, achana naye chukua mwenye helmeti nzuri. Kesho na kesukutwa yule naye atatafuta helmeti nzuri. Kwa hiyo utakuta mambo yanakwenda sawa. Mm -hmm. Kwa hiyo kama jamii imeamua, Ikiamua. na ikakerwa na hivyo vitendo vinavyofanywa na baadhi ya bodaboda. Kwa boda boda sana yani nasema wapo bodaboda ambao kweli Wanajiheshimu sana. Yale unaunasema unasemwa kabisa we ni excellent kwa sababu sisi kwa mimi kwa mfano kwa muda ambao nimekaa na hii kazi changamoto hapa wapo ambao nawajua nikikutana nampahamu kwa jina na sura. Na nakutana naye tangu nimeanza kukutana naye sijawahi kukutana naye hajavaa helmet na ukiangalia pikipiki yake safi helmet zake safi muenda na ukwenda nao safi kwa hiyo wapo baadhi ambao wanajitambua na wanatambua ile kazi yao kama ni kazi ambayo natakiwa kuifanya kwa umakini lakini wapo wengine unakuta kweli wapo lafulafu ni kama huyo pale wanapajua kwamba ni zebra cross na mara nyingi gari umeshaona gari zimesimama lakini we una haraka ya kwenda wapi madereva wengi huwa vio vya udereva tunapohudulia vio vya udereva tunafundishwa alama zote za barabara kwa hiyo unakuta vijana wengi wanapata elimu kupitia mitaani hiyo anapofika labda zebra cross aielewi kwamba hapa sheria inanitaka nifanyeje nisimami labda kuwe na askari wa kufanyaji wa kusimamisha lakini katika taratibu au kanuni za usalama barabarani deleva yoyote wa chombo cha moto, anapofika ndani ya zebla, kabla ya zebla, anatakiwa hasimame